<تصفيق> يا من شغلت مول الابواب باب التوبه اذكر يوما لا تقوى عند الله ان تندم اذكر يوما لا تقوى عند الله ان تندم سلّم للذي سوا كل الناس من ادم يا محتم لك قل هذه سبيلي ادعو الى الله Ala basiratin ana wa mani taba'ani Wasubhana Allahi wa ma'ana min al mušrikin Reci, ovo je pozivam ka Allahu Imajući jasne dokaze Ja i svaki onaj koji me slijedi I neka je hvaljen Allah Ja njemu nikoga ne smatram ravni Kud takval Wa tamasat fi Kur'anu <تصفيق> إن انت حسب <حبات> الله إكراما استوديو استوديو سبيل قالوا أو لم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا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 والله والاسلام والله والاسلام احب الله والاسلام الله والاسلام الله والاسلام <تصفيق> <والأرحان والجنة. تصفيق> الله والاسلام احب الله والاسلام الله والاسلام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 Aleyhisselam Jedno od najznačajnijih kazivanja u Kur'anu je kazivanje o Musa Aleyhisselam Ono je spomenuto na 73 različita mjesta u Kur'anu Musa je sin Imranov, on sin Kabisov, on sin Azerov, on sin Plavijev, on sin Jakuba Aleyhisselam Musa Alihislam dakle bio izraelčanin. Jakub Alihislam, predak svih Izraelčana, je sa svojih 11 sinova, na zahtjev sina Josuf Alihislam u godinama gladi napustio Palestinu i doselio se u Egipat. Faraon u njihovom vremenu je bio Rejan ibn Velid. On je sve Izraelčane zbog Josufove Alihislam mudrosti i znanja mnogo poštivao i volio. Nakon smjene nekoliko generacija, faraonom je postao Merneptah, sin Ramzesa drugog, koji je mnogo naudio Izraelćanima. Učinio ih je robljem i iskorištavao za najprljavije i najgore poslove. U sve ovo, mušku djecu im je klao, a žensku u životu ostavljao. Na ubijanje njihove muške djece navelo ga je to, što su oni među sobom brižljivo čuvali predaju od Ibrahima alihiselam, da će se u njegovom potomstvu pojaviti čovjek koji će srušiti egipatskog vladara. To je doprlo i do Faraona. O su ga upoznali neki članovi dvorske svite, dok su se s njim zabavljali na večernim sjelima. Pored ove predaje, Faraon je usnio jedan san. Ibn Abbas radi Allaho anhu kaže... Faraon je usnio kako je iz Palestine došlo vatra i sve kopte i njihove kuće u Egiptu, a poštedila Israilove potomke. Kad se probudio uplašen od sna, sakupio je astrologe i mage i upitao ih šta misle o tome. Rekli su mu da san znači da će se Izraelčanima roditi muško dijete zbog kojeg će Egipćani biti upropašteni. Iz straha da će se to desiti, Merneptah je naredio da se sva muška djeca Izraelčanima poubijaju. Sve napore je uložio da se to što su mu rekli po san ne desi. Čak i odredio posebne ljude i babice da obilaze trudnice i uzimaju podatke o vremenu za porod. I tako, kada godbine kaže narodila muško, ti koljači bi ga istog momenta zaklali. Nakon nekoliko godina Kopti su se požalili faraonu na smanjenje broja izraelčana. Plašili su se da će stari izumrijeti, a mladi biti pobijeni, pa da će onda oni morati raditi poslove koje su radili izraelčani. Zato je faraon naredio ubijanje muške djece svake druge godine. Haruna je majka rodila one godine kada nisu ubijali muške potomke, pa se za njega nije strahovala, a Musa je rodila iduće godine. Musa majku iko uzimao je strah i briga od kada ga je zanijela. Iako se na njoj trudnoća uopće nije primjećivala. Kada ga je rodila, dobila je od Allaha uzvišenog ilham, nadahnućenje da napravi sanduk privežeg ga užetom i da mu sa kada se za njega poboji stavi u sanduk i položi u Nil, pored kojeg je bila nje na kući. Isto tako, kada bi faraonovi ljudi otišli, ona bi ga pomoću užeta ponovo privukla sebi. Uzvišeni Allah kaže: "I mi nadahnuo smo Musaovu majku, doiga, a kada se uplašiš za njega, baci ga u rijeku i ne strahuj, i ne goi. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom učiniti." Počela je masovna potraga za novorođeno muškom djecom. Ona jednog dana mu saa stavila u sanduk i bacila u vodu, ali je zaporavila da kod sebe sveže drugi kraj užeta. I ona reče njegovoj sestri. Idi za njim i osluškoj vijesti o njemu. Ne biliš o njemu čula, jeli mi sin živ, ili su ga životinje pojele. Zaboravujuši šta je Allah uzvišen i u vezi s njim obećao, njegova sestra ga je gledala iz deline I pravila se da na njega ne obraća pažnja. Voda ga je odnijela do rukavca na obali rijeke. Odakle su sluškinje faraonove žene uzimale vodu. Ugledavši sanduk, one su ga uzele i htjele otvoriti, ali jedna od njih rekla. Unutra je blago, pa ako ga otvorimo, faraonova žena nam neće vjerovati koliko je bilo unutra. Zato su odnile sanduk onakvog kakav je bio i predala joj ga. Kada ga je otvorila, ugledala je djete prema kome joj je Allah uzvišeni i ulio ljubav, kao ni prema kome drugom. Kad su oni koljači čuli za njega, došli su faraonovoj ženi da ga zakolju. Ona im je rekla, ostavite ga, ovo jedno djete neće povećati broj izraelčana. Ja ću zamoliti faraona da mi ga pokloni. Zatim je otišla faraonu i rekla, on će biti radost i meni i tebi. Faraon je odgovorio, neka bude radost tebi, ja za njim nemam nikakve potrebe. Tako je jezikom preduhitrio nesreću. Ona ga je zamolila da ga i posine, jer nisu imali djece, što su ju učinili. Musa je, kada su ga smjestili na dvor i pokušali da nahrane, odbio da prihvati dojku svake dojlje koja ga je pokušala zadoiti, kao i svaku drugu hranu. Faraonova žena se pobojala da ne umre od gladi, zato je naredila da ga iznesu na pijecu, ne bili pronašli doilju čije će grudi prihvatiti. Međutim, on je i dalje sve odbijao. Dok su tako stajali s njim i svijet posmatrao, njegova sestra ga je ugledala i praveći se da ga ne poznaje, upitala ih. Hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će ga paziti? Ibn Abbas, radijallahu anh, kaže Kada je to rekla, upitali su je kako zna da će ga oni paziti i čuvati A ona je odgovorila Zato što žele da obraduju Faraona i što se nadaju da će ih zato nagraditi Kad je došla njegova majka, stavila ga je u krilo, primakla ga grudima I on je počeo halapljivo sisati Ugledavši kako je slatko doji, Faraonova žena je Musaovoj. Majci rekla, ostane ovdje i doj mi sina, jer nikada ništa nisam voljela kao što njega volim. Musaova majka se tada prisjetila što joj je Allah uzvišeni obećao, pa je bila čvrsta pred faraonomom ženom i uvjerena da će Allah uzvišeni ispuniti svoje obećanje. Ona joj je rekla, ja imam muža i drugu djecu, pa ovo djete mogu dojiti jedino ako ga pošalješ sa mnom, Asija ga je poslala s njom, odredivši joj plaću i sve drugo što je potrebno, kranu, odjeću i bogate darove. Uzvišeni Allah kaže i vrati smo ga njegovoj majici da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istito, ali većina njih ne zna. Kada je djete poraslo, Asija je rekla Musa ovoj majici, dovedi mi sina. Ona joj je obećala da će ga jednog dana dovesti, pa je Asija svojim čuvarima, slugama i upraviteljima rekla, neka svako od vas danas dočeka moga sina sa nekim poklonom. Kad su doveli Musa i kad je ušao kod nje, ona mu se mnogo obradovala i mnogim skupocijnim darovima darovala. Nije zaboravila darovati ni njegovu majku, Zato što ga je dobro pazila Zatim je rekla Odvest ga Faraonu Pa neka ga i on daruje Kada ga je uvela Stavila ga je Faraonu u krilo Musa je uhvatio Faraona za bradu I potegao prema zemlji Na to su mu ljudi rekli Zar ne vidiš ono što je Bog obećao Svom poslaniku Ibrahimu On je tvrdio da će taj dječak Naslijediti nadvisiti I pobijediti egipatskog vladara Čuši ovo, faraon je poslao pokojače da dođu i da ga zakolju. Utom je faraonova žena dotrčala i rekla: Šta hoćeš od ovog djeteta kojeg si mi poklonio? On joj odgovori: Zar ne vidiš da mi pokazuje kako će me svrgnuti i pobijediti? Ona joj na to rekla: Donesi žeravicu i dragulj, pa mu ih primakni. Ako ruku pruži za draguljem i ne dodirne žeravicu, Bičeti jasno da svaća. A ako uzme žeravicu, a ne dragulj, jasno će ti biti da ne svaća. Faraon je tako i uradio. Djete je htjelo uzeti dragulj, ali mu je melek gurno ruku prema žeravici koju je dijete uzelo i stavilo u ust, zbog čega je Musa kasnije tepao. Tako je Allah uzvišeni faraonu skrenuo pažnju sa dječaka nakon što je tio da mu naudi. Sudbina je bila neumoljiva. Allah uzvišeni odredio da ovo djete, kojeg se toliko bojao i radi kojeg je pobio mnogo nevinih osoba, odraste baš u njegovom domu, da se hrani njegovom hranom i pićem, da mu bude posinak i da ga on lično odgaja, a zatim da mu ono bude uzrok propasti na ovome svijetu. Kada je Musa odrastao, Širom Egipta je uživo ugled, jer je bio Faraonu u posinak. Njega su istovremeno svojatali, njime se dičili i ponosili, i izraelčani, jer su mu oni bili dajđe po mlijeku. Jednog dana u gradu nađe dvojicu kako se tuku. Jedan je bio izraelčanin, a drugi kopt. O tom slučaju uzvišeni Allah kaže I on uđe u grad neopažen od njegovih stanovnika. I u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu upomoć. Ona je iz njegova naroda, protiv onoga iz neprijateljskog naroda. Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi, Gospodaru moj, on. onda, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi i on mu oprosti. On u istinu prašta i on je milosti. Gospodaru moj, reče, zato što si mi blagodat svoj ukazao, više nikada zločincima neću pomagati. Musa ga nijukom slučaju nije namiravao ubiti, nego je samo htio da ga odvrati od tuči. Osvanuo je sutradan uplašen od faraona i njegove svite da ne saznaju da je ubijstvo za koje se pročulo, počinio on, pomažući jednom Izraelčaninu, pa da isto ga proizidžu krupne Tako je on toga jutra išao gradom, prestrašen, očekujući šta će biti. I dok je tako išao, ponovo je ugledao onoga istog Izraelčanina, koji ga je jučer zvao u pomoć kako ga opet doziva u pomoć protiv drugog čovjeka sa kojim se potukao. Međutim, Musa ga je sada oštro ukorio i izgrdio, što čini nered i što se često tuče. Rekaš, ti si zbilja u pravoj zabludi. I kada je krenuo prema njima da ih rastavi, Izraelčanin je pomislio da ide prema njemu, pa mu reče, o Musa, zar hoćeš da i mene ubiješ, kao što si jučer ubio čovjeka, Ti samo hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš biti od onih koji red prave. Kada je to čuo, taj kopt otišao je Faraonu i prenio šta je čuo od Izraelčanina. Nato je Faraon s mjesta poslao svoje koljače da ubiju Musa. Oni su krenuli za Musaom dužim putem, ne žureći i ne misleći da bi im mogao umaći. Međutim, Jedan od prijatelja Musa iz Faraonove svite je dodrčao sa kraja grada kraćim putem do Musa i rekao mu, O Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi, ja te zaista iskreno savjetujem I on izađe iz grada prestrašen, iščekivajući šta će se desiti Gospodaru moj, reče, spasi me nasilničkog naroda Napustio je grad, ne znajući kuda i u kom pravcu da krene, jer prije toga nikuda iz Egipta nije išao. I kad se uputi prema Medijanu, reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put. I kad stiže do Medijanske vode, zateče oko nje mnoge ljude, kako napaja u istoku, a malo podali od njih, Ugleda dvije žene, koje su ih od vode odbijele, pa ih upita. Šta je s vama dvjema? Oni su odgovorile. Mi ne napajamo stoku, dok svi čobani ne odu, a otac nam je veoma star. I oni im je napoj, a onda ode u hladovinu i reče. Gospodaru moj, kakvo god mi dobro dao, potrebno mi je. Ibn Abbas radi Allaho Anhu kaže... Čitavim putem od Egipta do Medjena jeo je samo zelin i lišće sa drveća. Bio je bos jer je putem potera oboču. Kada je sjeo u hlad, stomak mu se od gladi bio prilijepio za leđe. Zelenilo od trave i lišća moglo mu se vidjeti po ustima. Osjećao je neodoljivu potrebu da šta pojeti, makar polovicu huru. Zbog toga je zamolio, gospodaru moj, Kako god mi dobro dao, potrebno mi je. To su čule one dvije djevojke, pa su o tome obavijestile svoga oca. I jedna od njih mu poslije, idući stiljivo, priđe i reče, Moj otac ste zove da te nagradi, zato što si nam je napojio. I kada mu on dođe, ispriča mu šta je doživio, on reče, Ne boj se, spasio si se nasilničkog naroda. I jedna od njih dvije reče, oče moj, Uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže, kada je to rekla, otac ju je upitao, a otku znaš da je takav? Ona mu je odgovorila. Što se tiče snage, nikada nisam vidjela jačeg čovjeka od njega. On je podigao kamen sa bunara, kojeg ne može podići manje od deset ljudi. A što se tiče povjeljivosti, Kada sam se pojavila idući prema njemu, pogledao je umene i kada je vidio da sam žensko, oborio je glav. Zatim je rekao da idem iza njega i da mu, kada dođemo do raskrsnice, bacanjem kamenčića pokažem put. To je uradio samo zato što je čestit. On reče, ja želim da te oženim jednom od ove moje dvije kćeri, ali da me služiš osam godina, a ako napuniš deset, To je od tebe. Ja ne želim da ti to učinim teški. Vidjet ako Allah da, da sam dobar. Musa reče. Neka bude tako između mene i tebe. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. Allah je jamac za ono što govorimo. Ravida lejni masruran bi auvalihi Innal havan Kada je ispunio rok i htio da ode od punca, svojoj ženi rekao da zatraži od oca nešto stoke kako bi imali od čega živjeti. I on im je dao. I on krenu sa svojom porodicom od svoga punca prema Egiptu, rekaoši da se poželio svojih. Namiravao je da ih krišom posjeti. U putu su jedne tamne i hladne noći zalutali. Pokušavao je upaliti vatru, Ali mu to nije polazilo za ruku, a mrak i hladnoća postajali su sve jači. Dok je to pogušavao, od jednom je u daljini pravcu brda ugledao vatru kako gori. O tome uzvišeni Allah kaže. I kada Musa ispuni ugovorni rok i krenu sa svojom porodicom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče svojoj porodici. Kako vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete, a kad do dođe, bi i pozvan. O Musa, ja sam tvoj gospodar, pa izuj svoju obuću, ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Ja sam te odabrao, pa slušaj ono što ti se objavljuje. Ja sam u istinu Allah Drugog Boga osim mene nema, pa me obožavaj i nama zobavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći od svakoga tajim, da bi svaki čovjek prema svome trudu nagrađen ili kažnjen bio. I neka te zato nipošto ne odvrati od vjerovanja onaj koji u njega ne vjeruje i slijedi svoju strast, pa da propadneš. A šta ti je to u desnoj ruci? O Musa, ovo je moj štap, odgovorio on, kojim se poštapam i kojim lišće svojim ovcama skidam, a služi mi za druge potrebe. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Postala je to ogromna zmija koja se kretala. Kada ljudje Musa, a.s., ugledao, on se uplašio i pobjegao. U tom momentu ga je gospodar ponovo zovnuo. O Musa, priđi i ne boj se, ti si zaista bezbjedan. Kad se vratio, Allah uzvišen mu je rekao, uzmi je i ne boj se, mi ćemo je vratiti u prijašnji oblik. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. Kada je to uradio, Od bijeline je zasjela pokut mjesec. Bijelina nije bila nikakva mahana, niti znak koronog oboljenja. Zatim mu je rekao, idi faraonu, on se osilio. Gospodaru moj, reče muza, učini prostranim moja prsa i olakšaj mi moj zadatak i razriješi uzao sam moga jezika da bi razumjeli moj govor. Ovim je zamolio Allaha uzvišenog, da mu otkloni tepanje u tolikoj mjeri da bi ga mogli razumijeti i Allah uzvišeni i udovoljuje njegovoj molbi. Musa Ali Is. također rekao Allahu uzvišenom. Gospodaru moj, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju, a moj brat Harun je rječiti od mene, pa pošali sa mnom i njega kao mog pomagača da potvrđuje moje riječi, jer se bojim Da me ne nazovu lašcem, pomoći ćemo te tvojim bratom, reče on, i obojici ćemo dati vlast, pa vam se neće moći približiti. S našim znamenjima, vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, bit ćete pobjednici. Esuti kaže, kada je Musa stigao iz Medjena u Egipat, prvo je otišao do svoje majke i brata Haruna. Zatekao ih je kako večeraju, pa je i on s njima jeo. Zatim je rekao, Harune, Allah je meni i tebi naredio da pozovemo Faraona, da samo njega obožava, pa hajde sa mnom. Zatim su njih dvojica otišli do Faraonovih vrata, pa je Musa, ali i Selam, štapom pokucao. Faraon se zbog toga uzrujao i naredio da mu ih dovedu. Rekli su, Mi smo poslanici gospodara Tvoga, a zatim ga pozvali da obožava samo Allaha uzvišenog, koji nema sudruga, te da oslobodi Izraelčani iz okova nasilja i terora i pusti ih da obožavaju svoga gospodara gdje god hoće. Ali Faraon se uzoholio, pa je pogledao Musa, ali i salam, sa prijezirom i rekao mu Zar te među nama nismo odgojili dok si dijete bio? izar zar među nama tolike godine svoga života nisi proveo? I uradio si nedjelo koje si uradio? I još si nezahvalnik? Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. A od vas sam pobjegao zato što sam vas se bojao, pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslaniko me učinio. Odgovarajući Faraonu, na prigovaranje za učinjeno dobročinstvu u njegovom djetinstvu, Musa a.s. je rekao. Dobročinstvo o kome govoriš odnosi se samo na jednog čovjeka od Izraelčana, dok si s druge strane porobio i u svoju službu stavio cijel jedan narod kojem i ja pripadam. Faraon je upitao. A ko je gospodar svjetova za kojeg tvrdite da vas je uputio i poslao? Musa a.s. je odgovorio. Gospodar nebesa i zemlje i onog što je između njih, ako ste uvjereni. Svako ko vjeruje, zna da to ništa što postoji nije moglo samo sebe stvoriti ili nastati nekako slučajno, i da mora postojati neko kojih je stvorio, a to je Allah uzvišeni, pored kojeg drugog Boga nema.